وَخَيْرُ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُفْتَتَحَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُفْتَتَحَةٍ بِدْعٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مُحْتَرَم السَلَامُ اللَّهُ رَحمَنِ ən birinci təqvalı ulamanı çağıram Bizə əmr olunanlardan da Allah və Rəsul tərəfindən bu şəriətlə gəlməyidir ki, bizə onun şəriətləngə O şəriət ki, hansı ki, Peyğəmbər sallalları sən bizə bəyan eləyib. Və şəriətlə gəlməkdə ancaq xeyr var. Və şəriətlə uzaq durmada ancaq şər var. Və fəsad. Və qullar heç vaxt sadədə çatmazlar nəyə ki, bu dünyada və hətta ahirətdə də ancaq bu şəriətə tabu olmaqla. Şəriətimiz bizi bu dünyada və hamı ahirətdə də sadədə çatdırır. Ona görə hər kimin çox Allah Subhanahu taala soruşacaq bizdən bu şəriətə nə qədər tabe olduq, nə qədər əməl etdi, nə qədər əmrlərə tabe olduq, nə qədər qadağanlardan kadar çəkindi. Heç nə ilə belə Allah Subhanahu buyurur: "Fa'stamsik bil ladhi uhiya ilayka innaka ala siratil mustaqim wa innahu lidikrin laka wa liqawbik wasawfa tus'alun." Zuhruh Suresi 44-cü ayələ. Allah səhələ bu ayələrdə əmin edir ki, bizə vəhiy onlarına tabi olaq. Vəhiy onlarına tutunaq. Çünki ən düz yol budur. Çünki bu zikir. Yəni bu vəhiy. Bu Qur'an-ı Kerim. Həm Peyğəmbər sallallahu aleyhü səlləm Allah tələdir ya Rasulümün hətta səhəm sənə Həm də qovun Bir xatırlamaq da öyü nəsiyyətdir. Və sonra sizdən soruşacaqlar, soruşacaqlar. Və Quran barədə işək yoxdur ki, soruşacaqlar. Peyğəmbər barədə soruşacaqlar. Sallallahu aleyhələm. Yəni, umumən bir şəriyyət barədə soruşacaqlar. Ona görə Allah subhəmətə və rəhmətindən elə bizə bu şəriyyəti göndərib, düz yolu beyanlayıb. Və bizim üçün Bizi həlq edib, həbəs yəri həlq etməyib və ya həlq edib, həlq edib bizi və bizim üçün çox şeylər həlq edib. Və bizə beyanləyib, ne bizim faydamız var, ne de bizim faydamız var, ne de bizim zərərimiz var, hamısını beyanləyib. Bu da Allah-u səbhələləni bize qarşı rəhmətidir. Və həmçinin bizə ağlı verib, bizə ağlı rızlandırıb. Onunla biz xeyri-şəri ayıraq. Ona görə şəriəti də bizə bəyan göndərib. Biz dinimizi, həmsinin dünyamızı üzətmək üçün. Ötüzələn məsələlərdən də bir mühtərəm müsəlmanlar bizim yeməyimizdir. Nə yiyirik, ona fikir verməliyik. Yemək, insansı mühüm bir həyatında yeri var. Mühim bir yeri oynayır. Ona görə insan daima bulsuz da yaşayabilməz. Və daima yaşamaq üçün bizə rəhbərdən biridir. Ona görə Allah s.ə.q. Qur'an-ı kərimə fikir verirək, yemək barədə bizə çox yerlərdə deydiliyib. Bizə halalı bəyanlayıb, nə haramdır deyib, çəkinin. O surelərdən də birə ənam sureti. Ənam sureti, başqa surelərin içində bizə yemək barədə ən çox xatırladan surədir. Allah Subhanahu ta'ala sünnəyələndən birində buyurur: "O mənəkum əl-la ta'kulu mimma zikira smullahi alayhi və qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilayhi və inna kethiran layudulluna bi ehwa'ihim bighayri ilmin. Bu ayelerde bu ayede bize buyurur ki ne için Allah'ın zikir ettiği? Zikir Allah'ın adıyla kesilen hayvanlar yani halal hayvanlar yemirsiniz. Allah Sübhanu Teala her şeyi her şeyi beyan edib, təfsilatını verib. Həmçinin haramlarda beyan edib, bir dənə zərurət ol, olmaq zərurət halında olmaqdan başlar. Yani zərurətdə haram halallaşa bilər. Tevrat da eğer, yani aydındır ki o, eğer hayati tehlükə varsa o vaktə şəriətlə zarurətlər. Lakin, buna bakmayla Allah səbələlə buyurur. Lakin, çoxu sabahsızlıqlarından elimsiz, öz havalarına uyarak insanları felata fəalırlar. Allah səbələlə her şeydə haberlardır. Her şey bilir. Kim ne danışır, kim ne edir? Fəkir bu ayədə Allah s.ə. yemək barədə bizə halalları bildirib və məsələn, Allahın adını zikir etməklə. Əgər halal heyvana Allahın adını zikir edilirsə, yemək olar, şəhətlər gözündən görmək. Çünki gözündən görsək, bu məsələdə daha şiddətləndirir və bu mümkün deyil əslən. Onda görə hər qəssat eylan heyvan kəsəndə və bu da mümkün deyil əslən. Bu qədər insanlarla tamiyyət bu mümkün de yoxlan. Və bəzi də bu məsələdə hətta şəkilillər şiddətləndirilər çox dərində gedirlər və hətta çox şey halal şeyləri icazə verilən şeyləri özlərinin haram edirlər. Və bununla özlərini çətinliyə salırlar. Və görsən dəvətdə də bu təsirədir. Bəs görsən çox qəribədir ki, bir yandan deyirlər haram deyil, axı başqa yondan görsə elə şeylər eləyirlər ki, məsələ adam tərcibə O məsələlərdən biri ət yemək Aydındır ki, halal heyvanlar bizə halaldır. Məsələn, soyuqlar kəsirir, qoyunlar kəsirir, malakə olur. Allah s.ə.qə bizə əhli kitabına, əhli kitabın da kəsdiyi heyvanlar, halal heyvanları bizə halal edib. Bizə Allah s.ə.qə müayədə sürəsi 5-ci ayda buyurur. Ona görə, arminə deyib ki, kim? Əgər əhli kitabdan gəlirsə heyvanlar, e, halal heyvanlar və ya müsəlmanların çoxluğu yaşayan yerdirsə, orada ətalanıq bir çoxdur, ehtiyy Amma və ətiqaldaşa görsəm, məsələ şiddətlidir və s. Onlar özlərinə də, görsən çox çətinliyə salırlar. Amma dinimiz hasanlıqdır və hasanlığa əmridir. Və çox vaxt vələ şeylər, bu tür məsələlər salasdırdığı mənələ yəlir. Və həmçin, müəstələm müsəlmanlar, buna baxmayaraq <coughs> şeytan bizim zəif yerlərimizi bilir və bizə o yerlərdən vəssəsi verir. Allah səbhəntərə buyurur. Ve nə bu bunun qədilir şeytanı? Çünki şeytan yime-i vasitəsi ilə, içme-i çoxlu dəşəsələ var. Allah səbhəntərə buyurur. Ya eyyuhən nəs, kulu mimma fil ardı hələlen tayyibə vələ təhtəbiyu khutuvatı şeytən. İnnəhu ləkum aduhun mubin. Fəqirə Sürəsi 168. ayə. Allah səbhəntərə bu ayədə buyurur ki, ey insanlar, bu yeryüzündə sizə təmiz halal nə varsa yiyyin və şeytanın addımlarına bağlıca gelməyən, bir şey bərsən. Yemək ilə şeytanın vəsvəsələri gəldir. Çünki o üçün açıq adın düşməndir. <gülüyor> Çünki şeytan yeməyi bəzədir və özünüzdə fikir verirsiniz ki, e, müasir laxtımızda haramlar cür və cür addanla harallaşdırır, halallaşır və s. və sair, qarışır və s. Və bu da şeytanın vəsvəsələrindəndir, yəni insana daxil olmaq üçün. Və bilmək lazımdır ki, qarın şəhvəti zəsər -sər şəhvətindən daha şiddətlidir. Yəni, qarın şəhvəti e, ləzzət e, qadın şəhvətindən qadın şəhvətindən daha şiddətlidir. Ona görə, insan qarına fikir görməlidir. Nə giyir, nə içir, baxmalıdır, ehtiyatda olmalıdır. O, bu da şeytanın vasitələrindədir insana girmək üçün. Baxırsan özünü görürsən ki, Haramlar necə halallaşır? İndiki zamanda necə gözəlləşir? Bu haramlardan da biri məhsələ müsəlmanlar donuzdur. Allah subhanətə da donuzu xərqliyib bizim üçün imtihan üçün. Necə ki, başqa şeyləri, bəzi haramları bizə xərqliyib imtihan üçün. Ona görə Quran-ı kərimdə onun haramlığı, donuzun haramlığı daha şiddətli görsənir. Xüsusən də dörd yerdə Allah subhanətə da Quran-ı kərimdə dörd ayədə onun haramlığını bizə yada salır onun mundar olmağın qədə salıq, ki, ricd-i mundardır. O ayələrdə Bəqirə surəsi 173, Maidə surəsi 3, Ənan surəsi 145 və Nəhül surəsi 115-ci ayələrdir. Və donuzun haramlığı göstərilir şəriyyətlə, hətta xüsusən də İsa Aleyhisselamın gəlişində. Görürsən ki, İsa Aleyhisselam gəlişinin məqsədlərindən düzdə əsası dəcral öldürməkdir, lakin həmçinin Həmçinin əməllərindən İsa Aleyhisselamın bu dünyada gələndə inşallah xaçı sındırmaq, donuzları öldürmək və əhli kitabı cidrə qoymaqdır. Və ki, dəsə donuzları öldürmək. Xüsusən, heyvanların içində məhz donuz öldürülədi. Həmçinin məhdələ müsəlmınlar fikir və şey şəriətə donuzu Allah subahatələ həttə itdən daha mundar sayıb. İk heçələt mundarlıqda qeyd olunmur. Ona görə Allah s.ə.qələ türeti şəriyyətimizə, Allah və Rasulullah bir şeydə çəkindirmək üçün, diksindirmək üçün donuzu misal çəkilir. Donuz misal çəkilir. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, Mura İra hədisində dir ki, kimlər də oynasa, elə bil ki, əllərin donuzun əxtinə və qanuna batırıb, Müslim rivayət edib, fikir çəkindirmək üçün, dikindirmək üçün, donuz hətta mundar olduğuna görə, misal çəkir şəriyyət. Ona görə, hətta şəriyyətimiz, başqa misallardan da hətta şəriyyətimiz buyurur ki, əgər əhli kitamın qabları olsa, əgər qabları olsa, ehtiyac üçün yürgünə, yəni, nəyə görə? Təbii ki, birdən donuz ətiyyilər, mundar da ona görə. Ona görə, yüksə Eh, əgər şübhəli sənsə, yüginən. Əgər yox görsən ki, həmşə, Əgər təfhət etsə, qab lazımdır yümağa. Həmsin, məhsələ müsəlmanlar, bunlar hamısı göstərir ki, Əgər donuza toxunmaq necə mundasılıqdır, fikirləşən, bəsə onun yeməyi nə gündədir, nə günə salın insanı. Ona görə İbn-i Xaldun deyir ki, İbn-i Xaldun rahimə oğullar deyir, deyir ki, tarix kitabında, və tarixi kitabında, deyir ki, donuz y Yəni, dəyyus, üçün hamısı gəzəyən ola, o fikir verməz və əksinə bəlkə də fəxirliyər. Çünki donuz belə heyvandır. Donuz heyvanların içində fəyirlənir öz dəyyusluğuna görə. Hətta tip, müasir tip bunu ispat edir. Ona görə hətta həkimlər, müasir tip heyvanların içində donuzun fəyirli olmağını göstərir. Hətta bu qoyunlara düşən xəstəliyi, sonra bu yaxınlarda ineylərə, inəy dəliliyi, inəylən də, dəli dəlil olmağın, sonra quşun, quşların xəstəliyin. Böyü çox, alimlərin çox ispat etdilər ki, bu xəstəliyinin, bu heyvanların yanılmağına səbəb donuzlardandır. Donuzlardan çəkib. Ona görə tip də subut edir ki, donuz özündə azı 450 dənə xəstəliyi daşıyır. 450 dənə xəstəliyi. Ona görə hətta Həmçinin bu donucun haramlıqda, məhzələ müsəlmanlar, ə, bir dənə incəliklər var, bizim şəriyyətimizin kamilliyini göstərir. Bizim şəriyyətimizin kamilliyin, şəriyyətimizin bütün dünyaya aid olmağın, bir dənə ərəblərə aid və ya müəyyən bir yerə yox, həmçinin Peyğəmbərimizin bütün insanlara aid olmağın. Necə? Ona görə ki, donuz haram olanda, necə bilirik ki, Quran-ı Ərəb yanımadasında razıq, Ərəb yanımadasında donuz yox idi əslən. Ərəblər çoxsa donuz bilmirlər nədir. Hətta indikilər çoxları tirsizlə görəndə məsələn şəkillərini görürlər. Amma belə görməyiblər. Yəni təsəvvirlərin Ərəb yanımadası və Allah səhəndə dörd dənə ayədə deyil ki, donuz mundardır. Və bu onu göstərir ki, dinimiz bir dənə oransın deyildir. Məkkə əhlisin deyildir. Mədini əhlisin deyildi. Deyilmiş bütün dünya üçün gəlmişdi. Ona görə bəzi ayələr olabilmədilər bu heyvan nədir? Bilmədilər bu donuz nəcədir? Vax ki, təbul edilidilər, çünki ki, şəriyyətimiz bütün dünyaya gəlib. Hansısa bir, müəyyən bir torpağa yox. Hansısa burada göstərilir ki, bunun anlamını göstərməyə göstərilir ki, Peyğəmbərimizin də salallarə dəvəti ümumən əni, bütün dünyayadır. Hansısa bir yerə yox. Ona görə məhsələ müsəlmanlar bu adı bir misal idi bu heyvanın və fikir verirsi, dünyada bu nələr baş verir və böyük təhlükə var və bu heyvanlar, xüsusən bu heyvandan minlərlə öldürülür, milyonlarla öldürülür və lakin şəriyyət bunu 14 əsr bundan qabaq demişdi və şəriyyətimizi kamilliyin göstərir haqlığın, həqiqətliyin ki Allah tərəfindən olduğu o, həqiqətən bu şəriyyət Allah tərəfindən olduğunu ispat edir yenənə Bəzi qəlbləri e, xəştələr üçün, çünki bəzi qəlbləri xəştələr, deyirlər ki, tonuz neçin haramdır, olaq, olaq, Ərəbistanda xaladənik yox idi, soyduci. Ona görə, soyduci olmadığına görə, xəstə, kez xarab olurdu ona görə. Təbii ki, bunu avam adam deyə, çox böyük salatsız adam, şəriyyətimiz bir dən xaladənik yox idi, soyduci görə neçin halal və ya haram etmir, bunu başa düşkünə. Ey insan, ona görə Allahdan qox, Allah şəriətə tabe ol. Allah nəyi halal edib, onu etginən, yeyinən aməl et. Həni e haran deyə ondan çəkin. Onda sənin üçün var bu dünyada və axirətdə. Nəinki dünyəvi əxlaqi, həmçinin əxlaqi cəhətdən, həmçinin namus cəhətindən və sair və sair və sair. Allah Subhanahu taala bizə heç bir etsin. Allah Subhanahu taala ölsəmiz həmçinin məsmə olanda, Allah Subhanahu taala məscidimizi tez bir yani olsun. Allah subhanətlərə o adamlar ki, mesciklərə bağlı ilə, ya Rab, olayın evlərin bağlı. Ya Rab, olayın nesilərin bağlı. Ya Rab, ki, olayın eləcə tapılmasın bu dünyada, ya Rab. Ya Rab, hənsinlə mescəlməzi, hənsinlə cəmatməzi, fitnələrin əhlən qorir. Haqulu əzə və astaghfirullahə ləhvə ləkum və ləsəirəl-məsirəməni min kül zənd əstaghfiru, inəhu huvəl gafurur rəhîm. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محسنين سيدنا محمد نوال آله وأصحابه أجمعين رباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائذ القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي جائزكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أتباك والله يعلم ما تسمعون